ainal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa al umur muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin zinnar sabab Nabi Usamah Hadis Haruddin ini diberkati Allah sekalian alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu dengan limpah kurnia-Nya dapat kita menyambung kembali perniagaan kita surah al-fatihah yang telah pun kita mulakan sebelum ini sebenarnya sebenarnya kalau kita kaji dengan kitab kita tafsir terdapat beberapa nama lagi kepada Al-Fatihah itu sendiri contohnya seperti yang disebut oleh imam Al-Qurtubi dan tafsirnya Al-Jami' Al-Ahqamin Quran Al-Jami' -Qur al Al-Ahqamin Quran adalah satu kitab tafsir yang cukup menarik kerana al imam Al-Qurtubi yang berasal dari keluarga di Qurdoba ini dari keturunan sahabat-sahabat Ansar yang berhijrah ke sana bahawa Al-Fatihah ini turut dinamakan juga dengan Umul kitab Tapi kata Imam Al-Qurtubi Wafihadi tasmiah khilaf Dalam empat menamakan dengan umul kitab ini Ada beberapa perselisihan faham Pembedaan pandangan Jawadahu al-Jumhur Wa karihahu Anas al hasan ibn Sirin Kebanyakan Jumhur Jumhur maknanya majority Para ulama ahli tafsir Mengharuskannya Sedangkan Anas al-Hasan Ibn Sirin Menganggap sebagai makro penamaan seperti itu kerana kata al-hasan umur kitab itu adalah rujuk kepada perkara yang halal dan haram sahaja kerana Allah Subhanahu wa taala telah nurunkan dalam surah ali imran ayat yang ke-7 kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat ayatu mutahkamat kunna ummul kitab wa ukhru Mutashabihat jadi umul kitab ini masukkan oleh Allah SWT Yang lah merujuk kepada satu perbincangan yang detail tentang halal dan haram Ini pandangan yang dikemukakan oleh Qurtubi dan tafsirnya. Lagi pernah kita bincangkan bahawa Al-Fatihah juga dinamakan sebagai umul Quran Umul Quran, begitu juga dalam kes benar-benar umul Quran kata Al-Qurtubi Al-Qurtubi ini kalau kita baca, kita tafsir ini, kita akan lihat huraian yang begitu detail Selain dari perbahasan berkaitan dengan hukum-hukum fiqah Cukup menarik untuk kita baca sebenarnya Jadi kata Al-Qurtobi Dalam penjelasannya Ikhtalam hafihi aiban Fajawazahu jumhur Wa karyahahu Anas wa binus Sirin Jumhur perpandangan bahawa memang namanya al Quran Tetapi Anas Dan Ibn Sirin Memandang tidak begitu gemar Untuk menamakan dengan al Quran Sedangkan Kata al rutubi hadis bernama Al-Fatihah sebagai umul Quran ini jelas lajtihada fi ma wuridin mana boleh kita berijtihad dalam satu perkara yang telah diberi keterangan yang jelas oleh nas Al-Quran ataupun hadis berdasarkan pada perincangan kita yang lalu hadis dari Imam Tirmizi dan hadis ini merupakan hadis hasan sahih apa pula maksud hasan sahih ini para penengah ini muliakan Allah sekalian dalam hadis tersebut Nabi sallallahu wasallam tabsa bihi alhamdulillah umul quran wa umul kitab wa sab'ul masani alhamdulillah iaitu Suratul fatihah merupakan umul quran umul kitab dan juga asbabul masani tujuh yang diulang-ulang kita telah jelaskan pada kuliah yang lalu selain mendengar ni mula kepada mengapa dinamakan sebagai umul quran ataupun umul kitab kerana um ini dalam bahasa Arab adalah merujuk kepada satu yang dianggap induk ataupun asal kita Orang-orang Arab Manggil bahawa Bumi ini sebagai um Kita pun mangil Kita pun mangil Contohnya Ibu kota kita sebut Ibu negara Kenapa kita tidak gunakan Bapa kota? Ini juga menempati Kaedah yang digunakan Dalam bahasa Arab Seperti sebut Umayyah bin Abi Salut. Sad Fala'argu ma'qaluna Wa ka'anat umuna Wa ka'anat umana Fiha makabirna Wa fiha nuladu Bumi ini merupakan tempat kami duduk padanya, tempat tinggal kami itu pada rah kami, dan ia merupakan ibu kami, dan di situ juga kubur kubur kami, dan di situ juga kami dilahirkan. Jadi, siapa pun yang dimiliki Al-Masriyah dia panggil umul ticap, adalah merujuk kepada bahawa dia merupakan asas kepada Al-Quran Al-Karim itu sendiri. Siapa pun yang dimiliki Al-Masriyah kita juga telah melihat bagaimana Al-Quran Al-Karim ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dan semuanya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam Al-Quran yang agung Ini menunjukkan kepada Kehebatan kedudukan Al-Quran yang kerim Al-Masani ini kalau kita lihat diambil perkataan Diulang-ulang Maknanya mukarrar Yang ulang ulang dalamnya kita Setiap salat yang kita lakukan pada rakaat-rakaat Sekurang-kurangnya 17 rakaat seharian Kita akan mengulang membaca Al-Fatihah ada setengah pandangan mengatakan bahawa Al-Fatihah ni bukan daripada Al-Quran al-Karim Pandangan ni pandangan cukup lemah Cukup ganjil Disebut oleh Al-Immul Qurtubi dan tafsirnya Al-Jami' Al-Quran Bahawa berdasarkan mushaf yang ada di tangan Allah bin Mas'ud radiyallahu anhu Allah bin Mas'ud ini merupakan salah seorang daripada Fuqaha'u sahabah Salah seorang daripada sahabat-sahabat yang paling faqih Tiba-tiba dalam mushaf yang ada di tangannya tidak ada surah Al-Fatihah Maka golongan ini mengatakan apakah ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah bukan sebahagian daripada Al-Quran Tapi Al-Imam Qura membawakan penjelasan bahawa pernah ditanya kepada Allah bin Nasud Mengapa Allah bin Nasud tidak meletakkan Al-Fatihah dalam mushab yang ada di sisi beliau Maka jawab Allah bin Nasud Kalau aku meletakkan Al-Fatihah berarti setiap surah yang aku tulis aku kendahulukan dengan Al-Fatihah kerana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan وَلَكَدْ أَعْتَيْنَا كَسَبْعَ مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Maknanya sebagaimana Al-Fatihah itu diulang, baca dalam sebayang Ia juga naklah diulang, tulis dalam Al-Quran Al karim Ini merupakan pandangan Allah bin Mas'ud Jadi dengan sebab yang demikian Allah bin Mas'ud tidak meletakkan Al-Fatihah dalam mushaf ini. Mushaf yang ada di tangan sahabat ini berbeza-beza Cuma ketika berlakunya cadangan di sini Omar katau radhiyallahu anhu bahawa pentingnya Al Quran itu ditulis maka dibawakan para hafaz, para kura yang ada pada waktu itu untuk menulis kembali dan setiap satu yang tidak wujud mesti ada saksi. Jadi para sahabat ini mereka rata-ratanya tidak menulis keseluruhan Al Quran kering dalam satu mushaf Mereka menulis di tempat yang berbeza-beza, maknali dalam simpanan yang pelbagai itu. Di atas bahan tamar, di atas kulit, di atas bahan-bahan yang boleh ditulis. Tapi bila telah dikumpulkan, maka datanglah masing-masing membawa apa yang mereka pernah tulis. Kerana mereka tidak tulis, ada di kalangan mereka yang tidak menulis surah itu sudah pun dihafaz. Jadi bila sudah diingat lancar, tidak ada keperluan untuk menulis. Umpama seperti yang dilakukan oleh S.A.W.S. sendiri. Pincangan ini boleh, tuan-tuan perempuan muslim-muslimat yang dimulia Allah sekalian, lihat pada introduction, pada pemulaan dari sahih tafsir Ibn Kathir yang diterbitkan oleh Pusaka Ibn Kathir dari Jakarta selama-selama yang dimulia Allah sekalian lagi alimah Qutari membawakan beberapa nama yang lain yang belum pernah kita bincangkan sebelum ini, beberapa belum pernah kita dengar bahawa Al-Quran juga, Al-Fatihah ini dipanggil sebagai Al-Asas Al-Asas kita pernah bincangkan nama lainnya itu Al-Ruqiyah ni makna jampi Kerana pernah datang seorang sahabat Nabi Bernama Abu Syair Qudri anhu, Yang meladu pada Nabi Tentang beliau dengan izin Allah telah merawat seorang ketua kabilah Yang sakit Maka dibaca ke Al-Fatihah Sembuh Begitu juga kalau kita Hadis ni merupakan hadis sahih Dalam Bukhari Muslim Demikian juga dalam hadis yang oleh Imam Al-Hakim Dalam Musadraq ni bahawa dia seorang yang gila yang dipasungkan ataupun dipasung ini ikat di lantai lalu kaumnya meminta tolong kepada para sahabat yang hadir yang lalu di kawasan tersebut sebagai para doa para pendakwah boleh tak dia semoga orang gila ini didoakan kesembuhannya maka dibacakan ke al-Fatihah pada waktu yang tertentu umpamanya lepas subuh dan lepas asar dengan doa-doa yang tertentu dan mereka ini akhirnya orang gila ini menjadi sembuh Maka inilah kekuatannya yang ada pada Al-Fatihah Dengan syarat ia diamalkan dengan ikhlas Dan pengamalnya, pembacanya sendiri merupakan orang yang benar-benar teguh amalannya Kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syarat-syarat yang lain Baik, Alimam Qutufi menjelaskan bahawa nama ke-10 bagi surat Al-Fatihah iaitu al-asas Kerana ada seorang lelaki yang mengadu pada syari Dia ni mengalami sakit pinggang ya, Ini sakit pinggang, sedang pinggang ni boleh kawasan dia Maka kata syar'i alaihi wasallam sila al Quran fatihah kitab. Naklang kamu amalkan al-fatihah, yaitu yang menjadi asas kepada Al-Quran Kerim ini. Kerana aku pernah dengar Ibn Abbas sallallahu alaihi berkata, di Kulishain asas. Setiap benda itu ada asasnya, ada rukunnya, ada foundasinya. Asas dunia Makkah, asas kepada dunia merupakan Makkah. Li anha min wa asasus sama wati ariba. asas kepada langit Iaitu arib, Iaitu langit yang ketujuh wa asasu al ardi ajiba asas kepada bumi yang ketujuh, iaitu ajib iaitu bumi yang ketujuh nafisani ketujuh wa asasu al jinan jannatu adn dan serendang asas kepada syurga iaitu jannatu adn syurga aden kerana dia merupakan asas yang dibina di atasnya syurga-syurga yang lain wa asasu an-nari jahannam dan asas kepada neraka iaitu jahannam wa hiya darajatun sabiatun alaiha ussisa ussisa neraka asas kepada neraka iaitu jahanam kerana daripada ialah bermulanya tingkatan-tingkatan neraka yang lain wa asasul khalqi adam asas kepada manusia itu nabi adam wa asasul anbiya nuuh asas kepada para nabi merupakan nabi nuuh wa asas bani isra'il yaqub asas kepada bani isra'il ya iaitu yaqub alaihi salam wa asasul kutubil qur'an Asas kepada kitab-kitab samawi yang Allah turunkan iaitu Al-Quran Karim wa asasul Quranil Fatihah dan asas kepada Al-Quran itu sendiri merupakan Al-Fatihah wa asasul Fatihah bismillahirrahmanirrahim dan asas kepada Al-Fatihah itu iaitu kalimah bismillahirrahmanirrahim fa idza atalata aw ishtakaita fa bil Fatihah tushfa kalau engkau sakit bacalah Al-Fatihah dengan izin Allah ia akan menyihatkan kamu membiraukan kepada kamu dan nah, ini merupakan nama yang ke-11 bagi Al-Fatihah. Banyak sehingga berguna ini boleh kepada kita, untuk kita dengar. Sekongkongnya kita dapat banyak maklumat berkaitan perkara ini dan bagi samakan. Yang ke-11 kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Wafiyah. Al-Wafiyah ni maknanya menyempurnakan. Kalahu Ibnu Ayyinah, Ibnu Ayyinah mengatakan demikian, "Innahaha laa laa tatanassaf wa laa tahtamil ikhtizaan." Walau kera'a minza'i risuar Nisfaha firaka'atin Nisfaha fil-akhir fi la'jizah Sebenarnya ni boleh dekat hasil eh Al-Wafiyah ni mana menyempurnakan Artinya quran kalau kita baca Mana-mana ayat sekalipun Kita boleh wakaf Dan kemudian ruku' Tetapi Al-Fatihah tidak Al-Fatihah mesti dibaca sempurna Barulah kita mengikuti dengan al yang berikutnya Nama yang kedua-dua terakhir Untuk kita Dengar bersama-sama apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurutubi Iaitulah Al-Kafiyah ini merupakan dipanggil sebagai Al-Kafiyah Maknanya yang mencukupkan Ini merupakan kata-kata Ibn Abi Qasir Bukan Ibn Qasir Ibn Abi Qasir Lianah Al-Takfi Al-Siwaha Walai Al-Fisiwaha Anha Kerana ia mencukupkan Dan tidak ada benda lain yang boleh Menjadi cukup tanpanya Saya menganggap Allah sekian Inikianlah kesempurnaan ini Daripada Al-Fatihah Diumpama akhir Kalau tidak ada air ini Tidak boleh kita masak Tidak boleh kita hidup Tidak boleh kita masuk tidak boleh kita mandi Maka Al-Fatihah ni seperti yang telah disebutkan Nama-nama yang berbagai Antara ni nama-nama yang telah kita bincangkan sebelum ini Kami menampakkan kepada kehebatan Kemuliaan, kedudukan Al-Quranul al Karim itu sendiri Baik Sini berdengar dimulakan Allah sekalian Jelas Al-Imam Al-Biqai dan tafsirnya Bahawa terdapat beberapa surah daripada Al-Quranul al Karim Yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala al Alhamdulillah. Contohnya Al-Fatihah yang sedang kita bincangkan di sini Al-Fatihah Yang mula dengan Alhamdulillahi Apakah surah-surah lain yang digunakan oleh Allah SWT juga Alhamdulillah awal? Antaranya itu surah Al-An'am Surah Al-An'am merupakan surah yang kenal dalam turutan Susunan Al-Quran Al-Karim Bila Allah memulakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi khalaqassamawati al wal-arud Waja'ala zulumati wal-nur Thumma alladhi bi birabbihmi adilun Segala puji bagi Allah yang telah menceritakan Angin dan bumi Dan mengadakan kegelapan dan keterangan Namun orang-orang yang kafir Mempersekutukan Allah SWT dengan Tuhan-Tuhan mereka Yang kedua kalau kita perhatikan Sini apa dengan Pernah kita bincangkan surah Al-Kahfi Satu masa yang terdahulu Juga dimulai dengan Alhamdu Iaitulah iman Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Lazi anzala ala abdihul kitab Alam ya'jal lahu iwaja Pernah kita huraikan satu masa dahulu yang ketiga, kalau kita perhatikan, dimulakan oleh Allah SWT surah yang yang ketiga puluh empat daripada Al-Quran ini, itu surah sahabat. Nanti ada kesempatan kita uraikan surah sahabat. Surah sahabat yang menceritakan tentang Nabi Sulaiman dan dakwah yang dilakukan. Yang mana Allah mulakan, Alhamdulillahiladzi lahu maa bis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu bil akhirah wa huwa la hakimul khadir. Dan yang terakhir sekali, kalau kita perhatikan, Allah SWT memulakan surah fatir. Itu surah yang ketiga berlima daripada Al-Quran Al-Karim Juga dengan Al-Hamdu Al-Hamdullillahi Wal-Ardi wa Jailil al Malaikati Ur-Rusulan Uli Ajenihatin Mathna Wa Thulatah Wa Ruba' Yazidu Bilkhalqi Ma Yasha' Innallaha Ala Kulli Syai'in Qadir Inilah lima surah daripada Al-Quran Al-Karim Yang dimuliakan oleh Allah Taala Dengan Al-Hamdu Pujian InsyaAllah ada kesempatan kita akan lihat Perkaitan antara satu sama lain Sebelum kita menolak kelanjut surah Al-Fatihah Alam